Kada zamislim svoje zadnje trenutke vidim vas kako me držite za ruke Negdje daleko u mutnoj daljini ležim kraj vila u bijeloj posteljini Kad podvučem crtu i svedem račune kad postanu nebitna bogatstva i kule Kad konačno shvatim smisao života i kada budem sam bez svoje majke i oca Kad dođem do kraja i posljedne okuke kad uvidim greške i pogrešne odluke Kad život u meni počne da bljede ja bit spreman za ono što sam Slijedi, nek svijet izgori u vatrama silnim I sunce nestane u maklama sivim Nek presuše mora i piste rijeke Samo neka su sigurne moje lijepe čirke Puštat muziku nek stoji koju godinu Jer vas da kažu najjači za one što umru poginu Nemoj da me spominju odmah reper i ko Znate ko to smije, ko je tu od starta Pazite mi najbliže ko što bi ja vama nekoje moro prije otići, to je tako džaba Držite se skupa nek jedinstvo bude taktika Lanac je ja koliko mu i najslabja karika Imaju dvije kutije tu mi uspomene nađi Živio sam zato da i nekom kome će značit Neću puno tražit al nek se raja skupi Volio bi da se pomeni zobe zove futbalski turnir Neka pozitiva kultura, muzika, sport A vi, bogataši, osnujte human i fond Svega nek bude, nek ljudi kažu bio svestran Što se mene tiče, može i higher česma Ima negdje sveska neobjavljenog teksta tu nek ide ženi, garantima njoj pjesma Djecu, nemoj previše kudit, poštujem izbor Nek budu to što žele, i ja sam isto Glavu gore jer je tugovanje bezvrijedno Glavu gore jer tu da se sretnemo A dotad budite jaki, živite momente i ne dajte nikad neki nikom da vam određuje domete